— Зметений будеш тою ненавистю. — Відею вельми гаразд, — тихо сказав Воговський, — що ти геть мене у гніві своєму несамовитий, у справедливості нестримний, але в милості безмежний. — Не я. — Народ мій, — тихомивуючись, відмовив своєму писареві, що так уміло завжди міг поганувати мою нестримну душу. Тоді Ваговський, мовби й не мовлено нічого перед тим, спокійно повідомив, що король Ян Казимир просить у папи диспенси, тобто дозволу зашлюбити вдову по брату своєму Володиславу. Хоч і цьому схожий король на мене, засміявся я. Мені довелося просити дозволу патріарха, королеві папи. Обидва беремо в дів, та на тім кінець нашої спільності. Вибрав я з двох королевичів менш злого, а він виявився ніякий, а ніякий ще гірший, ніж злі. Крутити мене шляхта щедуще, ніж покійним Владиславом, вже й крутить. Далі вважають мене козачком мізернюткої кондиції, а народ наш зграє із грабіжників і бандитів. Далі слухати не хочуть про наші умови і наші кордони, і вникають у здовжних, як голодні вовки». Далі не можуть змиритися з думкою, що в кожного народу своя земля, як своя мова і свій розум. І людина кожна має свої межі, які відділяють від інших людей дають їй цілість і сутність. То чом же народ не може мати своїх кордонів і не тільки мати, а й захищати їх? Я хотів миру справжнього, а король виходить лише для готування нової війни. Я прошу помочі в хана. От зажарливого панства. А канцлери у Варшаві мовлять, що Хмельницький кличе хана до товариства в грабуванні. Кому ж грабування, а кому війна за свободу? Може, з Божою поміччю, уникнемо якось війни цього разу, обережно вставив в Оговській. А як ти її уникнеш? Сам кисіль загривчий всіляко зі мною і схиляючи до переговорів та до замирення, пише одне празд канцлера Страшну і тяжку війну маємо, на котру треба підняти останні сили речі посполити. Кий начитав сіла, пане писаря читав. споряджаю універсал до народу, бо не по ж нам, поки нас прийдуть нищити, пане Вишневецький і Польські. Напиши, обставаємо зараз вас тим нашим універсалом, через який оголошуємо наше пильне бажання – щоб ваша милість, брати наші, вислухавши його, одразу ж ані трохи не відкладаючи, і залишивши всі теперішні справи господарські, прибували з добрим воєнним рештунком на кожного по два фунти пороху і сухарів у достатку, до нас на військове з'єднання, до маслового ставу, щоб разом із нами стати проти головних своїх ворогів, не допустити розору нашої вітчизни, прогнати їхні глухо-гаспецькі зграї, що не хочуть слухати закону Божого і бажають людської різанини не допустити спустошення нашої країни, віднайти загинулу драхму наших вольностей, наповнивши від того набутку веселощами наші серця. А коли ваша милість, брати наші, злегковажите всі пропозицію і наше бажання і через теперішні клопоти не захочете прибути до нас в обоз то знайте, що коли переможуть нас, то переможуть вороги наші і вас, і ваша праця господарська піде на користь їм. Ви ж муситимете в голоді, ущемлені з пошкодженої своєю православною совістю, угрузнувши в схізматичній погибельній твані, згинити гірковими вільницькою нещасною смертю і так безчесно вселитись у вічність. Цього вам не бажаємо, але хочемо щиро бачити вас біля себе, Радісних і зібраних у війська, щоб разом із вами мужні без боязно стати проти своїх вищезгаданих ворогів за віру і вітчизну. Лучше за цілість вітчизни на плацу військовим полягти, ніж они в домах своїх, як он невістюхом, поб'єнним бути. Хай цей універсал піднімей тих, хто ще лишався в воні заблудів. Хто тебе вірить, як у Бога, геть мене», – поглянув на мене пан Іван закоханими очима. «До козацького війська переходить багато шляхти, навіть панни перебігають». Я засміявся на ту мову. «Коли панни вірять, то слід лякатися спокус, а чим від них порятуюсь молитви, коли ж не чутно її за мушкетним громом та козацьким гуком?» «До кого я говорив?» «Був Лиговський». Чи не було, нечутно з'являвся, безшелесно зникав. Такого б класти під ліжко, як здасті бод безсоння. Коли я починав говорити, він уже був тут. Суцільна увага, суцільний слух, вірність, відданість. Коли я вмовкав, переді мною знову була порожнеча. Чоловік, народжуваний моїми словами, чоловік для моїх слів, для відведення душі, як динко для сповнення вилінь щоденних або іванець для виливання гніву. Вірний, як пес, присутній і неіснуючий, як дух. І він щезає, щоб виникнути з небуття несподівано і непростежувано. І ще раз я знаю, що коли мовчу сам, то викладе він переді мною якусь вість, і вість та неодмінно буде неприємна, Може, тяжка і болісна. А яких іщевістей можна очікувати на вершинах влади? То тільки батько родини найперше дбає про хліб щоденний, бо це і найпростіше, найприступніше для простого ума і найконечніше. І в новорічний вечір сідає на покоті, за густим снопом пшениці і питає в дітей своїх. Діти, бачите мене? Не бачимо, тату, відповідають діти, но тож, тобі на той рік не бачили. А через ж досить цього тобі, коли став батьком народу цілого? Не хлібом, а душею возвисилася людина над світом.